24. fejezet A beszéd megszakadt. A hangszóró üresen búgott. És Ben Hattie, aki már nagyon öreg és nagyon tekintélyes volt, kiabálni kezdett. Mi az? Mi történt? Ne most játszadozzanak a berendezéssel! A hatalmas terem Két vége homályba veszett, mert csupán a kezelőasztalok lámpái égtek. Hadd pihenjen a szem, mikor csak a fülnek van dolga. Egész oldalát betöltő műszerfala mellől az egyik fiatal technikus mentegetőzve fordult a fotelekbe bizottság felé. A szektor további része üres, illetve a kapcsolókhoz nyúlt, és az oszcillátorokon egy idő múlva újra feltűnt az emberi beszéd modulált, reszkető vonala. Itt folytatódik. Figyelem! Felszállásra kész, indítok, előtte 25, 24, állj! Hagyja abba! Ez nem Gregorman hangja! Öt órája hallgatja, és nem ismeri fel! háborgott Ben Hattie. Keressen tovább! A technikus elég meggondolatlan volt, hogy feltegye a jogos kérdést. Merre? Ben Hattie vészjóslóan elcsendesedett pedig a technikusnak igaza volt. A viking memória egységének Gregorman elbeszélését tartalmazó része előtt Tenling rövid összefoglalója volt, a fölfedezett bolygó csillagászati adatairól, legalább hat évvel korábbi rögzítés, mint Gregorman szavai. Ez a részlet pedig minden kétséget kizáróan az első navigátor, Robert Thiel indítása a visszaút előtt. Szabály, hogy az indítást mindig teljes egészében meg kell örökíteni. Ha valami hiba történik, utólag így a legkönnyebb kielemezni. De Ben Hattiban fort a méreg. Egyébként minden oka megvolt rá, és ki kellett öntenie valakire, különben úgy érezte megfullad. Nagyot fújt, és éppen hozzákezdett volna, hogy kifejtse véleményét a kiértékelő központ munkatársainak rátermettségéről, mikor az egyik fotel mélyéből suttogás indult. Összesen ötenültek a teremben. A fél homály szemételenné oldott a arcukat. Öt árny, akik eddig moccanás nélkül hallgattak az oly régóta tartó éjszakában. Azt hiszem, céltalan a folytatást keresnünk. Az agy időrendi katalógusából világosan kitűnik, hogy ezután nem lehet. Előtte pedig már mindent hallottunk. Ben Hattie magába nyelte a kitörést. Ő is tudta, hogy itt hiába keresik a folytatást. Keserű, megalázó tehetetlenség kínoszta. Nincs mit tenni. A viking hazatér tíz utasa a harmadik hónapja fekszik eszméletlenül a hold mentő központjának különleges osztályán. Az orvosok kíméletes, kitérő válaszokkal bosszantják, külön dühítette, hogy a kímélet neki is hajlott korának is szólt, és ebbe képtelen volt beletörődni. Már ennél súlyosabb gravitációs eseteket is sikerült meggyógyítanunk. Igaz csak hozzávetőlegesen tudjuk, hány gét kaptak és milyen hosszú ideig, de csak türelem és gondosápolás kérdése. De hát az is csoda, hogy az agy képes volt a Jupiter és a Mars között az utolsó pillanatban kibillenteni a titánt az útjába tévedt aszteroida elől. Ha nem sikerül, most ott a meteorok övezetében keresgélhetnék azokat a párgramos darabokat, ami az összeütközés után a titánból, a vikingből maradt. Igen, ez a nyomorúság is pozitívum, hogy élő halottként fekszik ott a tíz ember. Az én embereim, sajgott bele Ben Hati szívébe. És az a kettő is az enyém volt, aki nem tért vissza. Nem. Nem így képzelte ennek az útnak a végét. Az első ugrásét a naprendszeren kívül. Pedig az életem tettem fel erre az útra, folytatta hangosan gondolatait, de rögtön meg is bánta. A hallottak után nevetségesnek tartotta, hogy bárki itt a földön ezt mondja. Még ha valóban az élete munkája feküdt is benne. Másik hang szólalt meg. Kemény és reket. Nem lehetett eldönteni, hogy tárgyilagossága mögött szemtelen bölcsesség, vagy bemhátinak szóló vigasztalás húzódik. Nem kell kétségbeesni. Már kék felépülnek, és elmondanak majd mindent. Itt vannak. Mindent megteszünk értük. Inkább arra gondolj, hogy egy év múlva indulhat a következő expedíció. Most már tudjuk, hogy hová. Hogy érdemes. Hogy mit kell még jobban előkészíteni. A fiatal technikus rajongással leste az űrhajózási tanácselnökének minden szavát. Igen. Ez így van. Igaza van. Ez az egyetlen lehetséges felelet. És arra gondolt, ha szünetet tartanak a kiértékelés fárasztó munkájában, megpróbálja óvatosan szóba hozni az elnöknek. Mikor lesz megint ilyen ritka alkalom, hogy egy egész éjszakán át egy levegő cífat ilyen nagyszerű emberekkel, hogy szeretne átkerülni a tanács valamelyik intézetéhez? Fiatal, egészséges, kiváló matematikai minősítése van, talán, talán egyszer, de ezt már végig gondolni sem igen merte. Ő is navigátor lehet. Na persze nem rögtön olyan, mint Robert Thiel, de azért... Ben Háti pedig arra gondolt, hogy bármennyire igazak és szépek az elnök szavai. Nincs emberi hatalom, ami most eljuttathatná azokat Gregormanhoz. Arra a bolygóra. És Gregornak még várnia kell 14-15 évet. Egyedül. Hány éves is lehet? 22 volt, mikor elindult. Ha ott a viking visszaindulásáig 14, még a titán a naprendszerbe érkezett újabb 13 év, ez az új fotonrakét a gyorsabb, mire az új expedíció odaérkezik, a hibernált éveket nem is számolva, Hatti megdöbbent a hevenészve összeszámlált évektől. 56. 58 éves lesz. Mire újra embereket láthat? Fiatalabb voltam, mikor ők indultak. Szédülni kezdett. Mindaz, ami egész életében jól ismert elméletek, matematikai formulák, mindennapos, ezerszer használt fogalmak voltak, csillagtávolságok, fényévek. Mindaz, amire a kísérleti osztály munkája összpontosult az ő írgalmatlan tempót diktáló vezetésével, ettől az elemista összeadástól kapott olyan ijesztő, kézzelfogható valóságot, hogy beleborzongott. Úgy érezte, hogy izgalomtól rendetlenül dobogó fáradt öreg szívét, valami ismeretlen, Soha elő nem állítható anyagú vékony szál köti össze Gregormánmal, látta is a halványan csillogó fonalat, amint ott feszül a fény évek távolságán távolságánát. Aztán menekülve a gondolattól, aminek megfogalmazása örökre kibillenteni a normális gondolkozás ember határai közül, gyávám és szégyelve gyávaságát, megszólalt. Azt hiszem, tarthatnánk egy kis szünetet. Az elnök rábólintott, és a kigyúló fények a fotelek árnyait visszavarázsolta a hunyorgó húsvér emberekké. Halk beszélgetés úszott a teremben. Néha egy-egy határozottabban hangsúlyozott részlet emelkedett ki a zsongásból. Tehát ez bizonyítja, hogy Mann beszámolójának végét, suttogta elégedetten a kiértékelő központ halkszavú igazgatója, akit nagyon kellemetlenül érintett volna, ha az ő emberei követnek el az imént valami hibát. Még a Fiking felszállása előtt törölték. hozzá véleményem szerint véletlenül. Mert remélem minél hamarabb gratulálhatunk Márk rogennek és társainak, nem csak az út sikeréhez, sugárzott az archív vezetője, hanem azért a páratlan anyagért, amit magukkal hoztak. Hogy most él, Gregor Mann annak köszönheti, hogy ott maradt, fejtegette a tanács egészségügyi szakértője. Az ő szervezetét, gondoljuk csak meg, mennyire igénybe vehette az a négy év, amit társaitól távol töltött. Nem bírta volna ki ezt a szerencsétlen kimenetelő visszatérést. Az okos érvek és a mennyezetről áradó fénzuhatak sem tudta kizökkenteni Benhattit elkeseredett hangulatából. Már a nyelvén volt az illetlenül borulátó kérdés. Honnan tudja, tisztelt kollégám, hogy most is él? Egyáltalán Mit jelent egy ilyen felfoghatatlan nagyságrendű téridő viszonylatban, hogy most? Mikor a kiértékelő központ egyik fiatal munkatársa lépett hozzá. Bocsásson meg, hogy megzavarom, de valamit szeretnék kérdezni. Tessék! Nem tudott barátságos lenni. Bosszantotta az a most. Gregor Gregorman éppen történetének tanulságát kezdi fejtegetni ott, ahol az a sajnálatos törlés történt a szektorban. Ön, professzor úr, aki ismerte Munt, hogyan egészítené ki? Mit mondhatott ő? A tanulság? Benhati elgondolkodva nézte a fiatal embert. Hány éves? kettő. Éppen ennyi volt Gregormán is, mikor elindult, és körülbelül harminc, mikor elmondta, amit most hallottunk. Korban még akkor is közelebb állt magához, mint hozzám, mondta csendesen, majd szokása szerint átmenet nélkül fölfortyant. Minek tesz fel akkor nekem, öreg embernek ilyen kérdéseket?